І панна Марія повалилася на землю. Коли розкрила очі, побачила над собою тітку і доктора. Освітлені смолоскипами, виглядали дивно і фантастично. Дощ не йшов, зорі несміливо вискакували на небо, повінь опадала. За піру сунено, глибоким свіжопрокопаним ровом спливала вода в долину. Небезпека минула. – Він де? – питала Марія, впиваючи свої очі в графиню. Графиня догадалася, що мова про Хмелинського і відповіла. У дворі від'їхав нашими кіньми, вони незабаром вернуть по нас. А дитина? врятував дитину. Слави ти Бога! Прошептала і знов замкнула повіки. Її віднесли до повозу і повіз вільним кроком по у напрямі палати. Треба було їхати уважно, бо вода повимулювала рови. Мало греблі не перервало. Мельник зі своїми весь час ставив опір грізному ворогові. Можна їхати безпечно, казав, заглядаючи на шлюзах до повозу. Наймати Божа заплати пані графині й пану докторові. Ясній панноці, що не були байдужі до людської біди. Старий сивобородий дідусь підняв руки вгору і над повозом у воздусі зробив великий хрест. Один, другий і третій. Повіз, покотився по греблі. Як Марію хотіли зносити з повозу, вона сказала, не треба, вже перейшло, піду сама. Соромилася, що не витримала проби що так скоро піддалася безсиллю. «Яка ж вона слаба? А він?» І цей він став рости перед її очима, такий високий, сміливий, хоробрий, гарний. «Панич, де?» – спитала Антона. Хмелинського називали в палаті паничем. «В гостинних покоях в лівому крилі. Як йому?» «Ми його поклали до ліжка». «Так?» – і забуваючи про те, що годиться, а що ні, хотіла бігти туди – але надійшла тітка. «Марійко, уважай, ти хвора!» – і взяла її під руку. «Пан Хмелицький хворий. Що йому?» – і тривожно дивилася в очі тітки, тільки хотіла в них вичитати відповідь. «Доктор казав, що нічого небезпечного. Він молодий і здоровий. Не турбуйся. Уважай на себе. Перше всього переберися від ніг до голови. Я те саме зроблю. Ми ж перемокли до нитки. Іди». І вони розійшлися до своїх покоїв. Марійка прибралася скоро, вибігла до передпокою і стрінула Антона. цей біг до гостинних кімнат. Пішла за ним, але перед дверима, за котрими лежав Хмельтлинський, спинилася. Щось їй тягнуло туди, якийсь невідомий голос говорив «не годиться». Чому? Тому що таке придумали люди, які не мають другої роботи, лише вигадують форми. Голос совісти сильніший від усяких добрих тонів, а він говорить Хворого відвідати. Най знає, що йому небайдужі. Якраз вийшов Антоні. Є там хто? Був пан доктор, але пішов до нашої аптечки поліки. Увійшла. Хмелинський, побачивши панну Марію, збентежився, хотів піднятися на ліжку. Лежіть, я тільки на хвилину прибігла, щоб довідатися, як вам, і подала йому руку. Дякую вам, пане Хмелинський. Не знав, що йому відповісти. «Нема за що?» – сказав по-народному і кріпко стиснув її малі-довгі пальці. «Ви хворі? Рука чи, може, ще що гірше?» «Що казав доктор?» «Нічого мені не буде. Не турбуйтеся мною. Напився трохи води, полежу, відпочину і піду до роботи. Я тільки боявся за вас, панно Марії. пощо ви трудилися в такий дощ? Ви до того не звикли. Але я хочу привикати до всього. Не хочу бути лялькою, я людина». І на це не знайшов відповіді. Лиш підвів очі і глянув на Марію Вона спаленіла «Бажаю вам скорого одужання До побачення, пане Хмельницький. Спасибі, що були ласкаві Відвідати мене пані Гідка все ще перебиралася Це в неї, звичайно, досить довго тривало Марія не знала, що з собою робити Тих кілька годин так неподібних До спокійного і регулярного життя в дворі Котре хвилина за хвилиною Пересипалося, мов, пісок у купле сидрі, вивели її з рівноваги. Почувала втому, не могла встояти на ногах, живчик бив приспішено і кров напливала до голови. «Що мені, невже я хвора? О, Боже! Того тільки треба, щоб і мене поклали до ліжка. Буде шпиталь?» «Ні-ні, треба запанувати над собою, не треба піддаватися так легко». Надійшов доктор. «Пане докторе, що Хмелинському?» «Найгірше вже минуло». «Найгірше?» Так, він був у великій небезпеці під водою. Ви того не бачили? Попали в обморок. Було це бачити так. Але сядьмо собі, я втомився, ви, мабуть, теж. Сіли, і доктор розказував, а Марія слухала, не зводячи з нього очей.